ГРУ Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Став відомим під псевдонімом Ігор Стрелков Під час російсько-української війни 2014-2015 року Брав участь у сепаратистських виступах